Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 6, fața A. 8 martie 1939, miercuri. Marieta Sadova îmi cere jocul de vacanță vacanța ca să facă un turneu în țară de la 8 aprilie la 1 mai. Nu o pot desigur refuza, nu am niciun motiv sau pretext plauzibil de invocat, dar întâmplarea asta, care mă ia oarecum prin surprindere, mă plictisește sincer. Ce pot câștiga din punct de vedere bani e ridicol, ce pot însă pierde, deși nu e grav, e jenant. Nu țin prea mult la piesa asta, mai ales acum de când cariera ei e definitiv încheiată și încă fără glorie. Dar nici nu sufer să o văd târâtă prin țară, cu o trupă de cabotini adunați de unde s-o prin săl mizerabilă trei sferturi goale sau umplute cu bilete distribuite prin prefecturi, rezidențe, garnizoane și percepții. E ceva trist, descurajant, promiscu într-o asemenea afacere, și aș fi vrut ca numele meu să nu fie cu nimic angajat în ea. Am încercat să o conving pe Marieta ieri, când a fost la mine, să-și aleagă altă piesă, dar deocamdată rezistă, și până la urmă, dacă nu se vor ivi alte obstacole de alt ordin, e probabil că va trebui să mă resemnez. Marți 14 martie 1939 o ascultam astăzi vorbind pe Alice Teodorian, la care am dejunat după o ruptură de două luni, ruptură întâmplată în condițiile cele mai comice și despre care ar fi meritat poate să însemnez la timp unele lucruri aici. O ascultam vorbind și deodată am întrezărit întreaga rețea de legături în care sunt prinși absolut toți oamenii pe care îi cunosc, ca și cum viața fiecăruia din ei n-ar fi decât o ramificare a unei vieți sociale comune. E de ajuns să iau un singur nume, un singur personaj aproape la întâmplare, pentru ca să văd cum în existența lui personală sunt implicați toți ceilalți. Din incident în incident, din ramificare în ramificare, plec de la Alice și ajung la Blanc, la Leni, la Mine, la Lily, la Zoe, la Mariz, la Marighiolu, la Lupa, la Nae, la Mircea, la Camil. Și prin Camil, din nou la Alice, unde circuitul se închide, putând însă să reînceapă din nou în alt sens, cu alt itinerar, antrenând alți oameni alte aventuri, fiecare din ele având o anumită importanță autonomă, dar toate fiind angrenate în același sistem de relații sociale. Pentru prima oară am realizat lărgimea de suprafață pe care se desfășoară viața mea, așa de monotonă cât o știu, așa de redusă cât îmi pare. Pentru prima oară m-am gândit că ce punem noi într-un roman de 300 de pagini este ridicol de neînsemnat față de mulțimea de fapte care e implicată în cel mai obișnuit gest al nostru. Ajunge să pronunț un nume, cel Senii de exemplu, pentru ca zeci de oameni, zeci de comedii, zeci de aventuri să se pună în mișcare printr-un infinit număr de rotițe. Dacă ar fi să scriu un roman în care să intre întreg acest material, pe care abia azi l-am văzut, mi se pare, pentru prima oară în toată întinderea lui, câte mii de pagini mi-ar trebui. Mă va lăsa viața să-l scriu cândva mai târziu? Turneul Marietei nu se mai face, cel puțin nu deocamdată. Cred că a înțeles și ea primeștia de a pleca la drum cu o trupă de cabotini obscuri adunați din resturi. Câteva zile s-a zbătut să facă o distribuție onorabilă. Soreanu în Bogoiu, Valentinianu în Ștefan. Ba chiar era gata să-i ceară Elvirei să o joace pe Madame Vintilă. Dar Soreanu e ocupat în Duduca-Sevastița, iar pe Valentinianu nu vrea să-l dea Camil, așa încât Marieta a preferat să amâne turneul pentru octombrie, când speră să-i aibă pe amândoi. Prin urmare, deocamdată, la mea de ună zi rămâne fără obiect, iar la toamnă om vedea. Luni 20 martie 1939 Nimicirea Cehoslovaciei am luat-o drept o dramă personală. Citem ziarul pe stradă cu detalii despre intrarea lui Hitler în Praga și avem lacrimi în ochi. Este ceva așa de umilitor și de abject încât rănește tot ce am putut crede cândva despre oameni. Se pare, în ciuda desmințirilor apărute ieri în gazete, că România a primit și ea un ultimatum. Nu îi se cere deocamdată decât să-și lichideze industria și să redevină un stat strict agricol, furnizor numai al Germaniei, care și-ar asigura astfel monopolul exportului și importului românesc. Dacă se acceptă, îi avem pe nemți în toamnă cel mai târziu aici. Dacă nu se acceptă, avem război în 10-15 zile. Între timp, Daladier și Chamberlain țin discursuri de protestare. Totul mi se pare grotesc. Dacă ai privi lucrurile de pe altă planetă, ți-ar veni să râzi. Așa însă... Da, e posibil să avem război în primăvara asta care începe. E posibil să mor în primăvara asta undeva într-o tranșee. Emil Gulian, cu care am vorbit sâmbătă la telefon, îmi propune să ne strângem câțiva și să facem jurământ că cine dintre noi va rămâne în viață va avea grijă să editeze postum manuscrisele celor căzuți în luptă. Trebuie să mărturisesc că nu-mi prea pasă de manuscrisele mele, îmi pasă mai mult de cărțile pe care s-ar putea să nu le mai pot scrie și îmi pasă mai ales de viață, viața asta cu care n-am făcut mai nimic până astăzi. Marți 21 martie 1939 E probabil că voi fi mâine soldat. Se pare că întreg corpul 2 este mobilizat. Am fost cu Cicerone Teodorescu la regimentul 21. Facem amândoi parte din el și un capitan prieten i-a spus că sunt chemate toate contingentele 1928-1938. Ordinele de chemare n-au plecat decât în parte Este însă aproape sigur că nu vor întârzia mai mult de 24 de ore Întâmplarea mă găsește cam nepregătit N-am un ban, cu ce voi plăti chiriile? Ce voi lăsa acasă pentru cheltuia la zilnică? Ce voi lua cu mine? Dacă cel puțin aș ști că vor avea acasă ce să mănânce, aș pleca în păcat Am mâncat astă seara acasă, am jucat cu papa belotă Am încercat și în parte am reușit să le dau impresia că sunt vesel și că nu-mi pasă Mama abia și ține lacrimile eu n-am avut nicio bucurie în viață, spunea. Poate că exagerează, dar n-a avut bucuriile mari, acelea pe care le așteaptă mereu. Să ne vadă însurați, să-i dăm nepoți cu care să se mândrească. În ce mă privește, nu vreau să fac niciun fel de socoteli. E mai bine să plec cu ochii închiși. Joi, 23 martie 1939 Mă prezint mâine dimineață la regiment. Nu aș vrea să dau faptului o importanță excesivă. S-ar putea să fie o simplă concentrare. S-ar putea să mă întorc după 10-20 de zile și gata. M-aș jena atunci să fi dat acum proporții unui asemenea incident dezagreabil și să fi făcut din el o dramă. Dar s-ar putea și altfel. Totul e atât de confuz încât totul poate deveni posibil. Chiar un război. Personal, nu cred că va fi război. Franța și Anglia se vor mulțumi cu discursuri. Italia va căpăta oarecare concesiuni. Noi vom ceda. Germania va continua marșul spre sud-est. Am impresia că le Coup de la cecoslovachie se va repeta în tocmai fără nicio deosebire. Cine a spus că trăim în plină aventură? Aventura asta a început să devină monotonă. Totul e previzibil, totul își seamănă. Rămâne totuși o marjă pentru accidente. S-ar putea 5%, să zicem, ca totuși mecanismul să nu mai funcționeze și ca războiul să fie totuși declanșat. În acest caz plecarea mea de mâine va fi cu adevărat o plecare Sunt silit pentru această eventualitate să-mi iau oarecare măsuri Jurnalul meu îl opresc deocamdată aici Cel mai cumintă lucru ar fi poate să-l distrug Nu mă lasă totuși inima să o fac Îl voi păcet lui bine și îl voi da lui Benu Să-l pună în casa de fier al lui Nene Zaharia Sau poate mai curând la biroul Roman Tot acolo îi voi da să-mi ducă manuscrisele Observ că sunt destul de calm pentru a crede încă, și astăzi, că mai au o oarecare importanță. Poate că le voi regăsi într-o zi. Vineri 31 martie 1939. Deși liber încă de sâmbătă seara, n-am apucat să notez peripețiile lăsării la vatră. Cele două zile petrecute în ploaie, în curtea cazermii, dăduseră de deodată preț vieții mele de civil și aveam impresia că, regăsind-o, voi ști să o întrebuințez mai bine, să o iubesc mai mult. Iată că m-am întors și nimic nu e schimbat, aceeași indiferență, aceeași lene, aceeași abrutizare, aceeași nesimțire. Vină vacanța de Paști și mă tem că o voi pierde prostește, fără să plec și fără să lucrez. Luni 3 aprilie 1939, două zile la Sinaia, la vila Roman, drumul cu automobilul, recreator. Mi-e de ajuns să văd câmpul liber, arbor, cerul larg, pentru ca să uit de absurda mea viață zilnică. Am citit, am dormit, am lenevit, mă întorc dispus să lucrez. Dintroscrisare lui Conrad Catre Gasworthy I have begun to work a little on my runaway novel. I call it runaway because I've been after it for two years without being able to overtake it. The end seems as far as ever. It's like a chase in a nightmare, weird and exhausting. Your news that you have finished a novel brings me a bit of comfort. So there are novels that can be finished. Then why not mine? Traducere. Am început să lucrez puțin la Alunecosul meu roman. Îl numesc Alunecos pentru că mă țin de el de 2 ani fără a fi capabil să-l duc la bun sfârșit. Finalul pare la fel de departe ca întotdeauna. E ca o urmărire într-un coșmar, stranie și epuizantă. Veștile tale că ai terminat un roman mă consolează puțin. Deci există romane care pot fi încheiate. Atunci de ce nu al meu? Vineri 7 aprilie 1939. Vinerea mare, o zi glorioasă de primăvară. Aș avea chef să o petrec pe un șezlong la soare. Mă bătea gândul azi dimineață să plec la Balcic. Am și fost la Lares să iau informații. Notă. Lares, agenția de voiaj al liniilor aeriene române. Am încheiat nota. Am un avion duminică dimineață și m-aș putea întoarce miercuri fără ca treburile de la fundație să fie lăsate în părăsire. Dacă Cioculescu n-ar fi fost concentrat, dacă revista n-ar fi rămas toată pe seama mea, nu încap îndoială că nu lăsam să treacă vacanța asta fără să plec undeva și să lucrez. S-ar putea încă să plec pentru cele trei zile de Paști, dar nu sunt sigur. Mă simt destul de bine acasă, singur. Telefonul văd că tace și poate că mă va lăsa, dacă nu propriu zis să lucrez, cel puțin să citesc, să scriu câte ceva, să pun oarecare ordine. 23 aprilie 1939, duminică. Am citit astăzi prima parte din de 2000 de ani, mereu obiceiul meu de a scoate la întâmplare o carte din bibliotecă și de a nu o mai lăsa din mână, și mi s-a părut foarte frumos. Dintr-o dată m-am văzut la Paris ducând o traducere franceză a cărții cuiva, nu știu cui, Benjamin Cremieux, René Lalu, jean Polan, Lang, Jid chiar, și gândul nu mi s-a părut absurd, aproape că știu ce iaș spune. Lize, monsieur, le premiers sans van pages. J'ai l'impression qu'elles sont bons. Le livre erate sur sa fame, il commence bien. E de tout façon, je suis certain că tradus în francez, il ne pasrepa inaperçu. Traducere? Citiți, domnule, primele 120 de pagini. Am impresia că ele sunt bune. Carta este ratată spre sfârșit, dar începe bine. Și oricum sunt sigur că tradusă în franceză n-ar trece neobservată. Revenim la text. În curentul magazin de săptămâna trecută, un articol foarte elogios despre corespondența lui Prust și despre mine semnat Peșe. Cine e PE! -șe? N-ai să crezi. E într-adevăr de necrezut. Panfil Șeicaru Am ezitat dacă să-i mulțumesc sau nu. Ieri i-am trimis totuși câteva rânduri prin poștă, mai mult pentru că în azi a un atac violent în contra lui, tocmai din cauza acestui articol despre mine. Cred însă că scrisoarea mea nu avea nicio platitudine și în niciun caz nimic excesiv de amical. Sunt copleșit de treburi. Revista fundațiilor îmi ia foarte multă vreme, mai ales acum când trebuie să dau bunul de tipar și să revăd întreg materialul în pagină. În plus, pentru că nu am bani deloc, traduc pentru Teatrul Național o piesă de Jean Sarman, Le plus yeux du monde. Miercuri 3 mai 1939, două zile la Balcic. M-am întors ieri dimineața cu avionul. Drumul la Ducere, duminică dimineața, tot cu avionul îl făcusem. Am locuit ca de obicei la Dumitrescu. Încep să fiu un balcician vechi și încă rămân la aceleași gazde. Când nu e la Parușef, care și-a vândut casa și îmi pare foarte rău, e la Dumitrescu. Am avut trei dimineți, le-am petrecut pe toate trei pe mare. Mă întorc negru la față ca după o vacanță întreagă. Nu mai am desigur la Balcic sau o am din ce în ce mai puțin uimirea de pe vremuri, de a regăsi acele locuri miraculoase. M-am familiarizat cu ele și-au mai pierdut din aspectul lor straniu. Totuși, totuși sunt momente când tre în fața lor ca în fața unor arătări fantastice, fabuloase, neînchipuit de depărtate. Luni seara m-am dus, eram singur cu cicerone Teodorescu, până mult dincolo de vila Iunian și am stat la lună cu ochii pironiți spre mare, un ceas lung și plin cât zece ceasuri. Balcicul are ceva care mă-mbată, mă destramă, mă descompune. Îmi vine să mă lungesc pe pământ cu brațele desfăcute și să spun, gata, mai departe nu mai merg. Aș rămâne așa o viață întreagă. Când s-a înnoptat de-abinele, ne-am dus în tătărime și pe urmă am ieșit pe la marginea Mahalalei, sus pedal, unde iar am rămas nu știu cât, privind spre marea inundată de lună, spre balcicul luminat ca un golf sclipitor. Privită de acolo, toată viața mea mi se pare greșită, stupidă, încordată, fără sens. Luni 8 mai 1939. Vinerea a fost ziua cărții și a trebuit să mă duc în uniformă, uniforma frontului. Notă. Toți funcționarii publici erau practic obligați să poarte uniforma frontului renașterii naționale. Am încheiat nota. A trebuit? Nu știu. Poate că, dacă aș fi privit lucrurile cu seriozitate, aș fi rezistat. Poate că nici măcar nu mi-aș fi pus în primejdie slujba de la fundație. Se pot găsi atâtea pretexte plauzibile. Era greu să fiu bolnav în dimineața aceea mi rușine și mai ales mi-a fost atunci rușine. Mai am eu oare dreptul să judec calitatea morală a unui om, eu care n-am avut tăria de a rezista la această comedie? Ce-aș face atunci în fața unor mai grave presiuni? Cum m-aș purta într-un lagăr de concentrare? Câtă mândrie aș fi capabil să păstrez în fața unui pluton de execuție? Plătesc cu libertatea mea intimă o slujbă de 5.535 de lei lunar. Nu ți se pare că e cam mult? Presupunând că scrisul meu ar putea cândva să aibă oarecare însemnătate pentru un cititor îndepărtat, uniforma asta, livreaua asta, nu va anula orice semnificație morală, orice valoare morală din ce am gândit, simțit și scris. Sunt un scriitor care ar purta livrea și mă gândesc că sunt scriitori care au murit pe rug pentru că n-au vrut să cedeze mai puțin chiar. Mă simt desfigurat, descalificat, decăzut din dreptul de a scrie eu, cu acel sentiment de stimă proprie, de orgoliu reținut, care singur justifică acest cuvânt. Eu sunt un civil, scriam în Cum am devenit huligan și eram mândru de această declarație care mi se părea o declarație de libertate, de independență, de neconformism. Avevo remarque, m-a întrebat mătă la dejun, principesa Bibescu. Elizabeth, nevasta lui Antoine, nu Marta. Chele fanatic, on les yo clair? Sul en hom, o un fanatic. E moa, madame? Je me le demand. Vous les ave presque ver, me pa se pură un fanatic. Enfin, votre caz ne rezolu. Traducere? Ați remarcat? M-a întrebat sâmbătă la dejun prințesa Bibescu, Elizabeth, nevasta lui Antoine, nu Marta. Că fanaticii au ochii clari? Numai un om cu ochii clari poate fi un fanatic. Și eu, doamnă? Eu mă întreb. Dumneavoastră îi aveți aproape verzi, dar nu atât de verzi ca un fanatic. În sfârșit, cazul dumneavoastră nu este rezolvat." Nu e singurul cuvânt spiritual pe care l-am reținut din conversația ei. La prima vedere mi se pare pur și simplu năucitoare. Cea mai inteligentă femeie din lume e un cuvânt aruncat oarecum în vânt. Îi spun totuși și îl mențin pentru că, într-adevăr, nicio femeie din câte am întâlnit nu mi-a dat impresia aceasta de vivacitate, de vervă, de spontaneitate nervoasă. În două ore a spus zeci de cuvinte de care Orian ar fi fost mândră. Moi, je m'ennuie une fois tous les vingt ans. Eh bien, avec Kalimaki, je me suis ennuyé pour les vingt ans. Les domestiques sont terrifiantes. Ils sont les seuls à se rendre compte avec une exactitude absolue si quelqu'un est un homme de qualité ou non. Moi, je voudrais fonder une société pour la protection des nouveaux riches contre les domestiques. Traducereme. Eu mă plictisesc odată la 20 de ani. Ei bine, cu Calimachi, eu mă plictisesc pentru 20 de ani. Servitorii sunt îngrozitori. Ei sunt singurii care își dau seama cu o exactitate absolută dacă cineva este un om de calitate sau nu. Eu aș vrea să fondez o societate pentru protecția noilor bogați contra servitorilor dar le spune cu bonomie, fără nimic ostentativ, aproape fără să bage de seamă. Aș vrea să o revăd, deși s-ar putea ca mai de-aproape cunoscută să-și piardă, nu zic din farmec, dar din extraordinara ei putere de a te surprinde cu fiecare nou cuvânt. E urâtă, se îmbracă amuzant de prost și de negligent. pare a nu avea niciun fel de cochetărie feminină și în același timp niciun fel de vanitate pentru tot ceea ce ea este. Prințesă, englezoaică dintr-o mare familie, Prietenă cu întreaga Europa în tot ce are mai ilustru, mai disparat și mai fantezist. Cel mai bun prieten al ei e Leon Blum, dar tot cel mai bun prieten i-a fost Antonio Primo de Rivera, despre care mi-a vorbit mult, cu elan și cu îndârjire, ceea ce nu împiedică să rămână mereu de extremă stângă. Josavec, il e republicane, Traducere... Eu știam că el tocmai a fost împușcat și totuși simpatia mea pentru republican n-a pierit. Sunt destul de snob sau poate destul de copil pentru ca să mă uimească și să-mi facă plăcere faptul că femeia cu care stau la masă e prietena intimă cu regi și cu lideri socialiști, cu regele Spaniei, care îi spune Maptit Elizabeth, și cu șeful comuniștilor spanioli, care în 1931, de dragul ei, îl lăsa pe ducele de alba, Jimmy, cum spune ea, să treacă frontiera nevătămat și îmi mai place pentru dragostea ei de evrei, ceea ce îmi dă în conversație un calm pe care mi-ar fi greu să-l am altfel. J'aime le juif, je lezem Se ne pa paschil somnă lără, Non, je lezem paschil l'orizon. Traducere? Eu iubesc evrei. îi iubesc cu pasiune. Nu este pentru că ei sunt nefericiți. Nu, eu iubesc pentru că au orizonturi largi. Îi voi trimite flori și câteva rânduri. Nu știu dacă se face, dar mă simt îndatorat să-i spun cât de mult m au uimit. Marți 16 mai 1939. Sunt concentrat. De asta dată cred că nu mai scap și nici nu vreau. De vreme ce o concentrare tot trebuie făcută, e mai bine să o fac acum decât în iulie sau în toamnă la manevre. Mâine dimineață îmi dă efectele, iar poi mâine se pare că voi pleca la Mogoșoaia, unde compania mea, A11 a 11 se află în cantonament. Nu știu cum se vor petrece lucrurile, dar sunt decis să le iau cu foarte mult calm, cu puțină resemnare, ba chiar cu voie bună. Am fost vineri la Brăila între două trenuri. Am din nou permis de tren mulțumită lui Rosetti. Nu știu cum, dar gândul că am în carnetul ăsta în buzunar îmi dă nu știu ce sentiment de libertate. Pot pleca oricând. E adevărat că nu mai am permis de ziarist, ci abonament de serviciu de funcționar de stat. E o diferență fără consecințe practice, dar semnificativă oricum. De când ni le-a anulat guvernul Goga, niciun un ziarist vreu, dar mai există, nu și-a putut recâștiga permisul. Am fost, deci, la brăila, o brăilă cu tot în înfloriți, dar sfâșietor de tristă, părăginită, bătrână, obosită. Nici o clădire nouă, ba da, una oribilă în locul băii Diana. Toate, așa cum le-am știut acum 10 ani, acum 20, dar mai vechi, mai uzate, mai intrate în mizerie. Până și bulevardul Cuza mi s-a părut ruinat. Păstram despre el o impresie de maestate, pe care n-am regăsit-o. Nu pot spune că fac progrese la engleză. Lecțiile cu mangeriu le-am întrerupt. De altfel, nici nu mai are ce să ne învețe. Dar citesc însă. Continui să citesc. Am citit cu mare ușurință un roman de Arnold Bennett, Grand Babylon Hotel. Citesc acum, mai puțin ușor, un roman de Joseph Conrad, All Myers Folly pe amândouă fără dicționar. Sunt desigur zeci, sute de cuvinte pe care nu le știu, dar nu-mi place să citesc cu dicționarul, deși ar trebui, și mă las purtat de ritmul frazei, pe care de altfel, în sensul ei general, o înțeleg totdeauna. Ca să lucrez cu dicționarul, mi-ar trebui o constrângere, de exemplu, o traducere pe care să fiu obligat a o face cu scrupul, cu răspundere. Am intenția să-i cer lui Rosetti o traducere pentru energia. Notă. Biblioteca Energia, colecție editată de Fundațiile Regale. Am încheiat nota. Joi 18 mai 1939. Ieri am luat efectele în primire, niște zdrențe infecte imposibil de ținut în casă fără toate ferestrele deschise. Toată noaptea m-am zvârcolit în pat, terorizat de gândul păduchilor. Mie e cu neputință să îmbrac asemenea orori. M-am silit să-mi adun de aici, de colo, o uniformă curată. Tunica mea veche din 1933, moletierele tot de atunci, bocancii mai de vară. Pantaloni am luat de la comșa. Notă. Ion Comșa, avocat, coleg de birou și prieten, se va afirma mai târziu ca traducător, editor și cercetător. Am încheiat nota. Am făcut adineur o repetiție generală. Vai, ce deplorabilă figură fac! Sunt mizerabil, bătut parcă, desfințat, desfigurat. Nu mai sunt eu, nu sunt nimic, nimic, nimic. Ceva care poate fi ucis la îmbulzeală, fără ca într-adevăr să aibă vreo importanță. Ceva care poate fi târât prin noroaie, aruncat în grajduri, uitat pe câmp. Ceva fără nume, fără identitate, fără privire. Fără voință, fără glas, fără viață. Un soldat român. De când am aflat că voi pleca la Mogoșoaia în cantonament și până adineuri, am trăit cu iluzia că va fi de ajuns să afle Principele Bibescu că sunt în apropiere pentru ca să mă cheme la castel și să mă oferă o cameră. Mă vedem instalat acolo ca într-un fel de vilegiatură și număram orele de lectură care îmi vor rămâne seara după întoarcerea de pe câmp. Mă și întrebam dacă nu trebuie să încep a lucra acolo la capitolul Sadoveanu din romanul românesc. De la regiment i-am telefonat lui Antoan Bibescu la Atene Palas, ca să-i spun ce se petrece, dar mi s-a răspuns că e plecat la Strehaia. Eram decis să-i scriu acolo, deși nu prea îndrăzneam, dar ieri după masă pe la 5 mi-a sosit prin poștă de la Strehaia o carte despre prust, Arnaud d'Andieu, și câteva rânduri afectuoase din partea lui Antoine. Ceva mai mult, câteva ore mai târziu, noaptea după 12, întorcându-mă de la banchetul lui Ralea, unde mă dusesem ca să petrec o ultimă noapte civilă, găsesc următoarea telegramă. Vreau să vorbesc de extraordinara și admirabila carte despre Prust. Stop. Pleacă sâmbătă la 1, îți trimit automobil la Strehaia și stai cât vrei. Bibescu. Mi s-a părut că e o telegramă picată din cer. Un mai bun pretext pentru a-i vorbi despre cantonamentul de la Mogoșoaia nici nu se putea. I-am telegrafiat deci pe loc. Dezolat că nu pot veni la Strehaia. Stop. Sunt concentrat la regimentul 21 infanterie și începând de vineri voi fi în cantonament la Mogoșoaia. Scrisoare urmează. Scrisoarea a urmat într-adevăr azi dimineață când i-am scris pe larg tot ce s-a întâmplat și mogoșoaia fiind pentru mine un fel de doncier, l-am rugat cum l-ar fi rugat Marcel pe saint să intervine pe lângă Marta Bibescu, cerându-i pentru mine ospitalitate. Dar în același timp i-am telefonat soției lui Dumbrăveanu, povestindu-i și ei povestea mea militară. Mi-a promis că îi va vorbi prințesei și, într-adevăr, după masă pe la patru, mi-a telefonat răspunsul. Prințesa regretă, dar deoarece n-a primit la castel pe niciunul din ofițeri, i-ar fi greu să primească un soldat. Asta e tot. Poate că are dreptate. Poate că a fi soldat mă decade din orice altă calitate. Nu sunt nici romancier, nici critic, nici autor dramatic, nici prieten. Nu sunt nimic. Sunt soldat și un soldat nu poate fi primit la castel. Mă silesc să înțeleg, mă silesc să nu fiu jicnit, mă silesc să-i dau dreptate și totuși păstrez din întâmplarea asta un sentiment penibil de injurie. În orice caz îi trimit chiar în momentul ăsta lui Antoine Bibescu o nouă telegramă. Dacă primiți scrisoarea mea expediată azi, vă implor, nu scrieți nimic principesei Marta. Secretara ei îmi comunică din partea principesei că e imposibil să fiu găzduit la mogoșoaia. Stop! Știam bine că e o nebunie. Stop! Mi de scuze și aceeași prietenie de totdeauna. Și cu aceasta, mica mea comedie prin iară e terminată. Mă întorc la soarta mea de roturier. Mâine dimineață plec cu ranița în spinare. Duminică, 21 mai 1939. Ce e groasnic în situația mea de soldat nu este oboseala fizică, ci degradarea morală. Ar trebui să pierd mândria mea de om pentru ca o astfel de viață să mi se pare suportabilă. Oricine, absolut oricine, portarul meu, ultimul muncitor de pe stradă, ultimul băiat de prăvălie, este mai mult decât sunt eu în haina asta care îți face cel mult milă. Sunt numai de vineri dimineața a intrat efectiv în armată, dar mi se pare că au trecut de atunci zece zile. Ce lungă, ce teribil de lungă e o zi care începe de la patru dimineața odată cu soarele. Și mai ales ce nesfârșită e o asemenea zi când o petreci pe câmpul de exerciții, alergând, trântindu-te la pământ, sărind, luând cu asalt obiective imaginare și pe urmă căzând jos în minutele de repaus într-un fel de îndobitocire din care n-ai mai vrea să te deștepți. M-am întors vineri noaptea acasă și mi s-a părut, recăsindu-mi camera mea albă, baia mea strălucitoare de curățenie, patul proaspăt, terasa, biblioteca, lumina, mi s-a părut că mă întorc dintr-o existență infernală, de cârtiță, la o viață de sus, demnă, liberă, fastuasă. Îmi spun că milioane de oameni, zeci, sute de milioane de oameni trăiesc în mod normal în condițiile acestea de existență, care mie mi se par drăcești, în murdărie, în promiscuitate, în mizerie fizică și morală, extenuați, înfometați, zdrențuiți. Și îmi mai spun că nu e rău să cunosc, măcar într-o concentrare, o asemenea soartă, care, dacă nu te face mai bun, te face cel puțin mai sceptic, mai puțin sigur de tine, mai modest. Încep să înțeleg de ce sărăcimea nu poate face revoluții. Degradarea fizică distruge resursele demnității. Revolta e un lux. Joi 25 mai 1939 N-am mai scris nimic aici despre ultimele mele zile de miliție. N-am putut. Seara pe la nouă, când mă întorc acasă, sunt nimicit de oboseală. Baia fierbinte, dușul rece îmi mai dau câteva minute de trezie, dar pe urmă cad incapabil să mai citesc o pagină de carte măcar înainte de a dormi. Am două ceasuri deșteptătoare, puse să sune la interval de 5 minute unul de altul, pentru ca să înlătur astfel posibilitatea unui accident. Mi s-ar părea o catastrofă dacă aș întârzia într-o dimineață de la apel. De altfel, mi-am cronometrat cu atâta precizie operațiile de echipare și drumul până la gara de nord, unde mă întâlnesc în fiecare dimineață cu alți 5 camarazi, de unde pornim cu taxiul la Mogoșoaia, încât am cucerit încetul cu încetul 40 de minute suplimentare de somn. Într-adevăr, mă trezesc exact la 5 5, nu la patru și un sfert, ca în primele zile Totul se mecanizează Totul devine obișnuință, rutină, mișcare automată Atâtea lucruri mi se păreau intolerabile în primele zile Și acum încep să-mi fie indiferente Abrutizarea fizică e mai tare decât orice revoltă morală Încetul cu încetul pierzi nu numai puterea de a rezista Dar chiar gustul, veleitatea, nevoia te lași copleșit, te lași târât, e o mocirlă de vulgaritate care le-a început îți face silă și în care, pe urmă, te afunzi fără să știi când. Azi dimineață în cort, unde, fiindcă ploua, ne-am strâns întreg plutonul 3 să demontăm pușca mitralieră TB 1939, n-am hohotit și eu de râs la glumele obscene ale lui Mălai Vasile. Nu începe să mă distreze și pe mine dialogul stupid și invariabil dintre fruntașul Spiegelman și fruntașul Crișan? Cât timp mi-ar trebui ca să devin cu desăvârșire camaradul lor, în tot ce are mai abject, mai lipsit de mândrie, viața lor de cazarmă, făcută din farse, trucuri, glume proaste și mizerii zilnice, îndurate fără orgoliu? Ieri am mâncat la cazan, din curiozitate. Într-altă zi aș putea mânca de foame și, pe urmă, în fiecare zi, din obișnuință. Obișnuința ucide totul, dezgust, demnitate, nevoia de a fi singur. Îmi plac în companie oamenii care nu râd. Unul săgeată Iulian cu ceva mereu sever în figura lui și altul, rădulescu, mi se pare, cu o expresie tristă, dezarmată în privire, care mi se pare sfâșietoare. Începând de azi voi fi liber toate după mesele Mare favoare care mă surprinde cu atât mai mult Cu cât mi s-a spus că comandantul regimentului, colonelul Mardare, e un militar inflexibil Nu știu exact cui datorez regimul acesta excepțional I-au vorbit despre mine Mișu Fotino, care i-a dus un program de teatru cu fotografia și biografia mea Uite, domnule pe cine ai dumneata în regiment Și un colonel manolescu, pus la cale de Soare Z Soare în plus, trebuie să fi produs oarecare senzație în regiment telegramele lui Antoan Bibescu, una trimisă direct colonelului, alta, tot prin regiment, mie. Nu știu ce-o fi scriind în telegrama colonelului, dar a mea mi se pare pur și simplu extravagantă. Scriitorului Mihai Sebastian, regimentul 21 Infanterie București, am intervenit la comandantul regimentului pentru a obține permisie de 60 de ore pentru a veni Strehaia. Motiv important. Bibescu. În primul moment m-a amuzat și m-a spediat în același timp telegrama asta așa de puțin militară, așa de fantezistă și în definitiv așa de riscată, care trebuie să fie rătăcit pe la toate batalioanele până să mi-ajungă deschisă și citită de toată lumea în mână. Pe urmă însă, cel puțin din câte am înțeles vorbind cu locotenentul și capitanul meu, am băgat de seama că lucrurile nu au pentru ei importanța pe care le-o presupun eu. În definitiv, toate astea rămân, din punctul lor de vedere, afaceri civile, chestii între civili. Că eu sunt scriitor, că Antoan Vibescu e și el scriitor, sunt lucruri care nu-i emoționează cu nimic, ba chiar le privesc chiar cu un ușor dispreț. Nu spunea locotenentul neguți mai alaltăieri, în timp ce explica pușca mitralieră, că ceea ce facem noi la cazarmă este mult mai interesant decât ce mi fi făcând în civilie. Azi, nouă telegramă de la Bibescu, venită însă acasă. De ce nu vii la Corcova pentru câteva zile? Am telegrafiat colonelului 21 Mogoșoaia, Bibescu. În același timp, primesc și un plic, tot de la el, în care găsesc doar o telegramă a Martei Bibescu, expediată de la Mogoșoaia la Strehaia. Sebastian Intruveable Mogoșoaia Tandr Marta Nu pot spune că această ploaie de telegrame nu mă amuză. Cred că voi pleca sâmbătă la Strehaia. Luni 29 mai 1939 Mă întorc de la Corcova, unde am stat de sâmbătă seara până azi dimineață. Cred că ar fi pagini întregi descris despre aceste două zile. Dacă n-aș fi fost atât de obosit, plăcerea de a fi locuit fie și numai atât de puțin timp în intimitatea menajului Bibescu ar fi fost cu siguranță mai vie. Elisabet Bibescu este fără îndoială cineva, iar bărbatul său este cel puțin interesant din punctul de vedere prost și din punctul de vedere culise literare și teatrale pariziene. Poate că voi încerca totuși să însemnez câte ceva zilele acestea aici despre Corcova. Numai dacă armata mă va lăsa în pace. Mâine dimineață la 5 voi fi la Mogoșoaia din nou soldat. Duminică 4 iunie 1939. Mi-e imposibil să notez zi de zi tot ce mi se întâmplă la regiment. Ceea ce face aproape imposibil un jurnal de arme este teribilă oboseală fizică. Seara, când mă întorc de la Mogoșoaia, mi-e cu neputință să fac nu efortul de a scrie câteva rânduri, dar nici măcar pe acela de a ridica receptorul telefonului ca să chem pe cineva. Astăzi, duminică, după o noapte bine dormită, aproape nouă ore de somn, sunt încă fărâmat de oboseală. Voi încerca totuși să-mi scriu cronica pentru viața românească. Îmi spun uneori dimineața când alerg pe câmp cu ranița în spinare, gâfâind, transpirat, cu răsuflarea tăiată, cu inima gata să se spargă, îmi spun că moartea în război trebuie să fie nespus de odihnitoare. Moartea care te oprește în loc, moartea care te dispensează să te mai ridici la viitoarea comandă de salt înainte, moartea care te lasă în sfârșit să dormi. Trebuie să fie în mine ceva iremediabil civil, care îi irită din instinct pe militari. Altfel nu -mi pot explica antipatia vizibilă a locotenentului neguți pentru mine, ceea ce îmi amintește de antipatia din 1932 a capitanului Craicic. În principiu, eu trebuie să am după mesele libere, ordin scris de la colonel. Locotenentul însă a făcut tot ce a putut ca să anuleze în fapt acest regim oarecum de favoare. Marți din cauza tragerii, miercuri din cauza exercițiului de noapte și vineri din cauza altui exercițiu de noapte a trebuit să stau toată ziua și noaptea la mogoșoaia. Se pare însă că maiorul a primit ordin de la colonel să verifice dacă sunt liber după masă și neguți părea cam speriat. Să sperăm că nu vom mai avea incidente până la liberare. Sunt un destul de bun trăgător. Marți dimineața la Cotroceni și tragerea mea de grupare și cea de justețe au fost mulțumitoare. Închipuieșteți că mă simțeam puțin mândru. Miercuri dimineața, de la șase dimineața până la 1 am făcut gardă la un pod care trece peste lacul Mogoșoaia. Destul de amuzant gândul că sunt santinelă pe domeniile Martei Bibescu. De două ori, bărbatul său a trecut în mașină peste pod la un metru de mine. Nu știu exact ce păzeam acolo. Nimeni nu știe exact ce păzește în armată. Poate că păzeam lacul și pădurea de braconieri. Intrarea în pădure, pescuitul și scăldatul sunt strict interzise. Prinț G.V. Bibescu. Ce mă amuză mai mult în avizul ăsta e semnatura. Șapte ore de gardă sunt șapte ore de singurătate. Fără o carte în mână, fără hârtia de scris, fără dreptul de a fuma, fără putința de a ședea jos, nu știu dacă am mai simțit vreodată cât de încet să desfac orele, cum trec pe lângă mine, prin mine și se pierd undeva în neant. Îmi spuneam, e dimineața de 31 mai 1939, sunt orele șase, sunt orele șapte, sunt orele opt niciodată, niciodată ziua asta, ceasul ăsta nu va mai fi. Ca să-mi treacă vremea, am încercat să fac un fel de recapitulare a repertoriului meu muzical. Căutam în gând frazele de care mi-aduceam aminte. Mi-a fost imposibil să regăsesc acea scurtă frază din concertul pentru violoncel și orchestră de Schumann, frază care m-a urmărit un an întreg, dar pe care în momentul acela mi era imposibil să-mi o amintesc. De altfel, memoria mea muzicală e detestabilă. Singurul lucru pe care îl știu destul de bine e Kleine Nacht Uneori, regăsesc oarecare motive din concertul de pian pe care i l-am dat lui Leni de anul nou. De asemenea, o frază din nunta lui Figaro. Asta e tot ce rețin din tot Mozartul meu. Din Beethoven, cred că nu știu cu precizie decât două motive din concertul de vioară, o frază din sonata Kreuzer și o frază din Sinfonia a Noa, asociată cu un gest tipic al lui Georgescu, care mă ajută să o regăsesc. Încolo, numai fragmente răslețe, de care îmi amintesc cu totul la întâmplare și pe care nu știu niciodată unde să le plasesc. Din Bach, o singură arie din pasiunea lui Matei și începutul concertului de vioară în La. Restul se pierde în uitare. E curios că anumite lucruri, de exemplu sonata lui Frank sau începutul variațiunilor sinfonice sau variațiile pe o temă de Mozart de Reger sau Sinfonia a patra de Schumann sau Concertul de Vioară de Brahms sau Sinfonia spaniolă de Lalo, le simt prezente, le văd parcă desenul, conturul, figura și totuși mi-e imposibil să le găsesc. Ieri, la vizita medicală, o inoculare antitetanică de care n-am putut să scap, m-a chemat un sublocotenent de la altă companie și s-a prezentat cu totul nereglementar, el cel din tâi. Sunt ofițer de rezervă, de meserie sunt profesor de liceu la Sibiu, sunt un vechi cititor al dumitale. sunt fericit că te pot cunoaște, dăm voie să-ți strâng mâna și să te felicit l am ascultat tot timpul fără să părăsesc poziția de drepti. Eram mai degrabă încurcat decât bucuros. Încep să fac aproape instinctiv deosebirea între viața mea de civil și cea de soldat și mi se părea că de asta dată era o confuzie. Ar fi multe lucruri de spus despre oamenii din compania mea. Îmi plac mai ales oamenii simpli, neteteriști. Sergentul Plăcinte Gheorghe, de exemplu, mă irită din potrivă ceea ce se cheamă cu un termen aproape reglementar bucureștenii adică băieții deștepți, volubili, glumeți, puțin șmecheri, șmecheria fiind, de altfel, singura formă de distincție ca zonă. Mă întreb încă ce vrea Antoan Bibescu de la mine. Își închipuie, poate, că pot fi un fel de agent al pieselor lui în România pe care le-aș putea plasa, le-aș putea face să se joace. Alaltă seară, când am dinat cu el și nevastă sa la capșa, aproape mi-a propus să-mi cedeze toate drepturile lui de autor pentru o piesă Je d'Enfant. E de vous interese osi a sa carieră europeană. Dacă aș accepta, să o traduc și să o placez eventual la sică. Am acceptat în principiu să o traduc, dar am refuzat ferm propunerile bănești. Cred de altfel că se înșală complet, total, asupra posibilităților mele de agent. Nu știe cât sunt lipsit de relații și de influență și mai ales nu știe cât de puțin mă interesează teatrul. Îmi dau prea bine seama că insistențele lui de amiciție, aproape în fiecare zi, primesc de la el un mesaj, o carte, o invitație, nu reprezintă un interes de ordin intelectual, ci un interes de cur, deși nu știu deocamdată cu preciziune care anume. Prin urmare, propunerea lui de a face să mi se publice la NRF corespondența lui Prust poate să fie o simplă amabilitate tactică fără consecință. Totuși, pentru un om mai abil decât mine, mai întreprinzător și mai ales mai puțin stângaci, fiindcă sunt dezastros de stângaci, relațiile cu menajul Bibescu ar putea fi practic interesante. Duminica 11 iunie 1939. Am redevenit civil, dar ultima mea zi de cazarmă a fost atât de penibilă încât a aruncat asupra întregului meu timp de concentrare un sentiment de oroare, de silă, neșters. Predarea armamentului nu știam că poate deveni o tragedie. Mă văd îmbrăcat civil în curtea regimentului și umblând cu arma în mână de la companie la armurerie și înapoi, de zeci de ori, ca să convinc ba pe majorul armurier, ba pe locotenent, că țeva puștii nu e ruginită și că poate fi deci luată în primire. Când am plecat de acolo, nici măcar n-am avut destulă putere să răsuflu ușurat. Păstrez din toată povestea asta un gust de mizerie, de decădere. Și nici măcar nu pot spune că regăsesc cu bucurie viața mea de civil. Sunt complet fără bani, sunt singur, nu văd pe nimeni, nu vreau să văd pe nimeni, nu am chef de lucru, nu am chef de nimic. Cine știe, poate doar câteva zile de balcic m-ar putea redresa. Marți 20 iunie 1939, duminică la Grozăvești, în Romanați, la înmormântarea bietului general Condiescu. Notă, autor al câtorva volume de proză, generalul Condiescu fusese din 1936 președinte al Societății Scriitorilor Români. Am încheiat nota. E așa de greu să accept moartea unui om pe care l-am cunoscut și trecerea de la viață la moarte mi se pare totdeauna atât de absurdă, atât de dezarmantă. Îi datorez destule lucruri generalului, între altele postul meu de la fundație, care nu mă ajută poate să trăiesc, dar nu mă lasă să mor. Atâția alți oameni, bogați sau puternici, care pretind am fi prieteni, Roman, Blanc, Ralea, Bibescu, n-au făcut pentru mine nimic, în timp ce Conu știu eu, în amintirea anilor de la cuvântul, sau din adevărată simpatie literară, cum mi-a spus adesea, m-a lăsat totdeauna să cred că pot conta pe el. Simt acum când s-a dus o mare tandreță pentru omul ăsta de treabă, sentimental, puțin zăpăcit și bun. De la Grozăvești cu Roseti și Camil la Câmpul Lung, unde am petrecut noaptea. Luni dimineața am fost cu automobilul în sus, pe valea râul Târgului, până la poalele iezerului. Eram în plină pădure, mirosea abrad, nu se auza decât zgomotul apei. Eram singuri. Aș fi vrut să rămân acolo, să nu mă mai întorc. Mari încurcături bănești, nu știu cum voi scăpa de ele, nu știu cum voi plăti chiriile, nu știu de unde voi găsi bani pentru a pleca undeva, să scriu. Miercuri, 21 iunie 1939. Suchianu îmi povestea încă de acum vreo două săptămâni că Nae Ionescu l-a implorat pe Armand Calinescu să-i acorde o audiență și că la această audiență s-a aruncat în genunchi cerându-și iertare pentru tot ce a făcut. Notă. Armand Calinescu era din martie 1939 prim-ministru. Am încheiat nota. Povestea mi s-a părut stupidă și nici măcar nu mi-am dat ostenela să o țin minte. Aflu însă acum prin Mircea că totuși Naie a fost în București, că a avut într-adevăr o conversație cu Armand, conversație care a decurs în mod foarte violent și în care se pare că Armand a fost foarte calm și stăpân pe sine, în timp ce Naie își pierduse controlul de sine. Urma să mai aibă loc a doua zi o nouă întrevedere, dar conform unui ordin de sus a fost contramandată, iar Nae chiar în cursul nopții retrimis la Ciuc. În momentul de față el la Brașov, în spital. Nu pot ști care e adevărul, dar din toate astea înțeleg că bietul profesor departe de a aștepta calm desfășurarea faptelor, ceea ce ar fi însemnat că mai crede în soarta lui să-ți să iasă din punctul mort în care se află. Teribil destinul omului ăstuia și nu mă pot opri să mă gândesc foarte des la el. Marți 27 iunie 1939. Două zile la Balcic. M-am întors aseară. Cel puțin două zile am putut să nu mă gândesc la nimic, să uit că nu am bani, să uit de chirii, proprietar, etc. Dar iată mă întors și mă întreb cum voi ieși din încurcătura în care mă aflu. Tresar la fiecare zgomot de ascensor, la fiecare pas care se aude afară pe sală. Nu cumva vine proprietarul sau portarul sau cineva de jos de la administrația imobilului să ceară chiria care trebuia plătită încă de ieri. Mi-ar trebui să găsesc de undeva 50.000 de lei, dar de unde? De unde? Sunt foarte singur. Pe Zoe nu mai văd de o săptămână și sunt decis să nu mai văd deloc. Mi-a telefonat azi dimineață, dar cred că va înțelege și va renunța. E mai bine pentru amândoi și, în orice caz, e mai bine pentru ea. Leni a plecat iar dimineață, când eu eram la Balcic. De altfel, în ultima lună nu ne-am văzut mai deloc și nu mai este între noi doi vorba de amor. Nu sunt trist, sunt pustiu. Nu aștept pe nimeni, nu aștept nimic. Ca să-mi dau impresia că fac ceva, citesc din Sadoveanu, cu gândul de a scrie primul capitol din volumul de critică pentru Fundație. Nici măcar nu știu dacă îl voi scrie, nici măcar nu știu dacă voi citi toate cărțile pe care le-am adunat. Trece vremea, trece și nimic nu se mai poate întâmpla cu mine.